Men när vi väntar så kan vi prata om varför, varför du vill gifta dig med mig. Jag vet inte, det var nej, Nå no, nej, no, vitsig, vitsig. Vet du, jag har så prima gummar det där. Jag skulle inte kunna tänka mig. Men jag skulle kunna ta den där. Jag skulle kunna gifta mig med mig. Så kan jag dig om det dig i ån där och Ja, just det. Ja. Men, det blir det som är menat. Kan du nu tala om var bastu helst? Nej, ja, men du det? är faktiskt sist i den där. Men vet ni vad jag blir överraskad? Jag har ju haft likadant ambulansservice i hela Västerborg. Menar du är att om man har blivit påkörd i Karis så har man fått bättre eller sämre än vad man har fått om man har blivit påkörd i, i Eknes? Följt i tal om Ja, så, så säger de. Att om man blir påkörd och en bil i Eknes så ska man ringa till Karis ambulans man får en service. Annars kan man vara orolig att man blir ja. amputerad. Alltså det här... strider, vem som liksom, har jag förstått att, vem som hade förmåningast i kvar. Det blir ju snabbt att bli ambulansen som taxichaffare liksom. Jag vill se att, jag, jag, liksom, att jag, vill jag får hjärtsnyrt nu, jag måste ringa efter ambulans. Tar du bank eller visa? <laughs> <laughs> bank, jag, tror att... jag tar det på visa, det blir billigare på det viset. <laughs> vad var den värsta historien som jag hörde här? Det var en tant som hade ringt. Och, och sagt att hon behöver ambulans, att hon hade ett sånt där Och det är ju inte så bra, det känns... Räckligt, Han är ont i ryggen hade hon sagt, hon som de hade ringt till var, var det nu? sen någon där, vad heter det, alarmcentralnäver Han är ont i ryggen Jag har kallt jag ska till doktor nu Han är ont i ryggen <laughs> Så ringt den här, vad hette nu igen Till den här första hjälpenden Och så hade de riktigt att säga att min, min fru misshandlar mig Ta du på käften och ta gumman Det är en fråga är jag är det? det är nog helt sämt <laughs> Ja. helt <laughs> <fint>. <laughs> Alltså helt fan <laughs> Vitsi vad stört Ni Liksom hoppas sådana typer på sparken Hur kommer man se på det, det. viset Vi sitter ju och grinar åt det på det här viset nu så På det viset är ju ganska kul ju aldrig med vad hustrun attackerar nä liksom stekpanna eller bröd eller yxa eller Nej, jag tror inte för det är ju kararbette där har yxa kvinna slister eller gordon där ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja det hade ja ja ja ja ja med en rådbåt som hade blivit båtkörd av en motorbåt. Är jag är nyfiken att veta om det hade kommit ut. Nej, det står det på Västis i alla fall. Båtolyckas står det ingenting. Vi hittar bara någonting att ge porkalan en chans. Ni alla är bara visste jag. Ja, just det. Men det betyder ju inte det att det här det är det här, att Västis ska veta. Ja. Fast det skulle ju nog vara just nu, något som, som var viktigt att det kom fram där. För att det hade hemskt att göra med båt det sjö, vet Ja, Så, ja, absolut. Att, om du har en stor båt och du kör den så sådär så idiotiskt i halvplan så att du liksom äh, får hela havet liksom höja sig ja. och så har du för så högt upp. Du ser ju ingenting framför dig, du kör ju helt i blind. Mm. Ja. Ja, Sådana så som gör på det viset så du lär inte få något mycket mer båtligt tillbaka dem utan de håller nog på precis på samma vis ändå. Dem. Ingen känner vad de gör. Det går inte att lära sig. Nej, nej. Att om man gör på det viset man har boit. Klart att om det nu är bara... råkar vara ristare som just har köpt en ny båt och kör det första gången. Som inte vågar köra så fort. Men att, jag tror inte liksom att på det visat, Om man inte man tänker efter. För nu är det logik som gäller när man är på kön. Men nu kan man ju tänka sig att människor som inte är vana... De det, ofta är det ju nog så jag har själv också erfarenhet det där att människor som har massa pengar köper de stora båtar utan att förstå att de, de förstår inte tillräckligt av att hur man använder en stor båt Det skulle vara mycket bättre av att köpa en mindre båt och lära sig först men, men det var en kille då i USA som verkligen har alldeles för mycket pengar och han köpte en sån där hiskeligt stor en båt som man kan använda för att fånga valar Jaå. och den människan har aldrig varit ute på havet mm. Mm. och när vi var ute och kör han var liksom att kom nu med för du vet ju någonting om havet <laughs> och så liksom, så körde han och, och så var det liksom sådana uh, kanske en och en halv meter två meter långa vågor som är piko gjort den här båten alltså den, den var ju helt den var så stadig att det inte är inte klokt så jag sa nu kan du köra lite snabbare nu så att du kommer upp i plan ja men det är ju så mycket vågor Och sen liksom, jo men när, om du är inte i plan så då liksom blir det bara svalligare och då liksom rullar du mycket ja. mer. Att antingen kör du så riktigt sakta eller saktare eller så tar du den upp i plan. Ja men de på, i butiken sa de att den här planar nog nu. <laughs> <laughs> att när jag har den nere på de här varvorna så då planar den. Mm. Så det är liksom att, han förstod ju inte ens vad det var det där med att plana. Han höll på att båten var just i såna 45 grader. Ja linke, ja så att den just har fått toppfart så mycket ja, den in, ja. så att... <laughs> nu planar den Jo, jo. verkligen. Jo. Nu planar den går <laughs> ja. han på det. Visar fötterna det, uh. det var nog hemskt det, det, Ja det värsta var det sen när vi kom i land och, och det där det var en sån här marina som han hade betala. Mm. Uh, ganska säkert massa pengar för att få ha sin båt där. Så han hade ringt på, i förhand att nu kommer vi. Och så kom det två sådana här hurtiga unga män som tog emot båten och, och såg till att den inte söndrar <laughs> någonting när han kör in. Och så tog de liksom och förtöjde fast den. Och sen sista pricken på iet. Så tog de liksom resten av de där linorna förtöjningslinorna mm. och rullade dem i sådana här perfekta här ringar, ringar på, på, på bryggan. Och jag bara liksom Jag hade liksom sagt att jag kan jag kan ta liksom föra att jag, jag töjer fast för förrän. och så står jag där i för och bara titta på de här gossarna. Och så okay, jag okej jag binder fast den här men det där gör jag nog inte. Ja, men, det går. Nu är det ju så snyggt när det står en massa båtar som har banden, är ringa, jämfört med någon andra båtarna som står där och banden hänger i vattnet och det är grönt och det liksom nu är det ju så vackert när du går där med dina seglar och skor och tittar. Ja, fast det är ju det som. Vad är meningen ja, oj Han är nog säkert bra till kö när de har tur med repen, alltså där snyggtgjorda. <laughs> Ja, jag ska inte säga något nu. <laughs> är det marina och service så ska det vara. Mm. Ja, då, nu får man ju betala för det sen. Mm. men det där. Ja, jag, sku, jag, jag, jag, vet inte, jag, jag fick nästan en sån här känsla att jag var, jag var uppe på, på en helt annorlunda planet. Att jag fick mm. sådana ordentliga liksom, alienationsförnimmelser. Att på något vis, det här är en dröm. Det här är en mardröm. Jag, jag kunde inte liksom identifiera mig med någonting av det som händer runt omkring mig. Båtar som inte planar fast de säger att de planar. Ja, men, men du måste ju förstå att alla kan inte veta allt heller. Nej, men, inte kan jag baka ja heller. Ja, men du sa ju just att logik är logik var en man är. Jo, jo men liksom, att logik och, det, men det är det ju. Att sådana människor ska inte borde få köpa båt heller ja ska vi ha en sån för ja. på badkö för ja varför inte nu man röra man röra ja no, ska man röra, ska man, röra man röra om i ett myrboat då igen så man, kan man ju säga på det viset liksom att ska ha för att ha badbord man nu är tycker minst en I I lite precis, större ju. båt ja det, i, för en större ja. Alltså, ja, jag tycker nog att om man ska ha en stor ja. båt har du så har du en ha... liten uh, janmar med en 15 hästars hestasmotor så, så kör så så här ja, det är det bästa, det. <laughs> så de kanske inte behöver de kanske ha körkort, men om ha kommer men om sån kommer stora måste ha så de måste ha så skulle måste ha så de måste ha så Att måste att så de måste ha så de måste ha så de måste ha så de måste ha så de måste Och vi kan Fram och bak ska man börja med kanske. No, jo, men att man måste veta vilken sida man ska gå ombord på båten. <laughs> <laughs> och så känner man sådana saker som just att, att varför med det finns en röda remmare och en gröda remmare. Det är inte mer mm. än man ska träffa dem. <laughs> <laughs> man ska ta med sig dem. <laughs> Nej, man <ska> köpa dem. <laughs> Det var ju en av västisarna någon gång i april redan kanske. Så var det ju en jotto om, om den här gruppen Som vill bygga en, en by med ekologiskt byggda hus åt sig. Och de hade gjort, ett, ett, äh, an Holland, gjort en anhållande på Berivalla Att de skulle gärna försöka ja. inhandla där några markar. Och, det, och det, det, då var det en tidningsgrej där. Om det hela. Lite om liksom vad det var för folk och vad för slags idéer de hade. Och sen var det... Det var ju Margita Björklöf hade gjort en fin kommentar på, på den här Raseborgsbloggen. Hon har ju en Raseborgsblogg. Mm. Och, och det där sagt just att det skulle vara jättebra med någonting sånt för Bergevalla. Det skulle vara fast, bosatt, ni, bos, fast bosatta människor. Det skulle börja med kanske en fem, tju hushåll och sen eventuellt så mycket som 10 Alltså 20, tjugo, tjugo hushåll. Det skulle ha barn, man skulle få en ny skola, man skulle få den där byn att... Mm. leva upp igen och de skulle ha affärsverksamhet de skulle hålla på med, med bygg och, och med vård och allt möjligt, kursverksamhet och sånt men det där just att Margita tänkte att att det är det skulle vara fint om det skulle flytta in dit men de har ju förlagt igen inte så mycket pengar som såna här grundare har och, och de kan inte komma med samma sorts offertar och, och hon var lite rädd för att kanske ingen inte kommer att vara intresserad av Den sortens positiv utveckling utan det är helt enkelt bara intresserade att få så mycket pengar som möjligt så från, från den här marken. Ja. Men det är ju klart, så är det ju. Men att, ja. sen är en så, sån här äh <laughs> ekologisk, ekolog, så om man tänker på det viset, sen så att, att själv, i och för sig själv, så hela den här, ska vi säga hela Jutton, så har. På visst mån så kanske den blåser lite, skrämmer den lite. Vissa människor också tror jag för att man tänker på ekologiska byar och alltihopa. Först som man tänker på så blir ju fejsis och sådana här barfota hippies och springer omkring dit och trampar på allt och tältar i rypsåkarna. Men du menar då, det är ekologiskt. Marta ju ekologisk. Jo, jo. Jag menar liksom att det är många gånger så folk jag tror nog att folk har en sorts attityd mot såhär, så när vi här pipertar i sådana ser på finska, att de kommer dit sen och bygga några byar och taler och Långhalm och, och, och, och det är ju det som flyttar bort varje gång det regnar, hela något sånt här liksom. folk har en attityd jag har också, men att jag har inte på visar jag för. Men nu är det ju den ekologiska byn i Bromalm, nu är det ju bra den där, som de, jo, jo. Det Martin har börjat, när jo, de jo. fick arva pengar och den gammal tante så in i lägen. Jo, jo. Det fun den funkar jättebra. Ja, ja. Allt är himmelsbra, för det visar liksom att... Ja. Men alltså det har ju varit det som har varit hemskt positivt, att, att de, här, den här by, de här människorna som skulle köpa i så de har ju varit i Börsunds byar och pratat om det ja. och... Och det hade ju fått hemskt bra positiv feedback. Att inte, var det, inte var det någon som hade börjat säga vad är det för någon Nej, hippin som kommer hit och hoppar inte. och skuttar? Jo, men nu talar vi inte om de som bor där. Jag tror att de har minst emot det. Nu talar jag om de där som kommer dit med de stora båtarna och inte kan köra som har sin sommarstuga där. Ja, men de är, de är inte med och röstar, är de? Nej, det är de väl inte snälla. Om inte de sitter i kommunfullmäktige Inga förstås. Mm. Det är ännu värre det liksom. <laughs> tänkt nu om det. Oh, nu samlingspartiet har väl säkert något att säga till om det där. Jag skulle säkert tro det, ja. Jag vet just att samlingspartiet är intresserade av ekologiska byar. Knappast. Mm. Men alltså Ingo har ju sagt att de vill bli profilerade som ekologisk kommun. Jo, <laughs> nu så visade Rosie en mycket intressant face. <laughs> ja, men eko det kan ju också betyda eko. Att vi allt som vi ropar till Ingo så studsar alltid tillbaka. <laughs> Att en ekoby, den liksom, hoho, hoho, kan man tolka det till, dig? <laughs> ja, just så som hunden där ja, räkar. Ja. <laughs> Källor till tomma Varför? öron. Jag blir alltid lika till när jag är ute på landet, jag såg hon inte alla sig i på skogen. Så. Ja, du är ganska passiv idag. <laughs> du kommer mycket. som inget. Jag, vet, jag sitter där i karris och hör de där bilarna, vinn, vinn, vinn. Och så in i helvetet. det blåser ingenting. Ja. Oj, herregud de där mobborna. Mm. Och så kommer det någon sån där gamla Harry Davidsson som pratar så att man pratar fönsterna. Det, det. skakar så att fönsterna, ja. ja. Ja, det är en större medeljur det allsigt. För det, det är ändå någon sorts stil på det. Det är mer större än de gärna bina. Så. Det är nog nästan värst, faktiskt, måste jag säga. I så finns det fast hur mycket av dem också. Och denna, Det är som att man sitter på, på är och så hör man på den här gärnarnas botan på promenad. Vi talar till bulla istället. Jo. Borde sunt blad ut. Jo. Bara sås på där har kommit ut och där finns det reklam på radioversion. Aj ah ja. <här> då. Varifrån läste du om det? Jag läste på Margit... eh äh, på Margita. Margitas, äh, bloggen. Mhm. hej. -hmm. <här> En angenem och givande syssla under det mörka höstvintermånaden i Barusund är att arbeta med Barusundsbladet. Redaktionen underluder Barusunds byråd och sysselsätter ett tiotal personer. Mm. Oh. Ett stort jobb gör Kristoffer Ronberg som köter layouten. Därför har tidningen på senaste år fått ett mycket prospektutseende. Mm. Vem ska du köta Kristoffer Ronberg. Aha. Tidningen fick sin start 2002 och har med åren utvecklats en hel del. Den utkommer i två nummer per år. Det första numret kom och nummer två kommer till Baråsundsdagen 10 juli. Mm. Mm. Sist det. Har ni tråkigt på vintern, är det, lyser inte, inte månens sken på natten, lyssna på Baråsund och ni lider hela tiden. Ja, Lyssna på Kenneth Lindholm mm. på Radio Baråsund och ni blir taliva liv över Eller vi ska inte Nej, man ska ta liv och stort, jäftiga, rosiga. Det, det är en bra nummer där. Det är igen en, en, en, en till av de här Kussar Sundmans historiker. Och någon annan rövarhistoria. Mm. Det, det är nog värt att skaffa. Jo, kommer ju också. Och ja. ja. det är det ju en sån tidning som man liksom gärna läser. Det är alltid lika roligt att oh. bläddra i dem. Vad va finns det i Skålderbladet? Ja, det är ett liknande som det här. Det finns många som ger ut den skoleleverna. Det är det ofta som gör ut skoleleverna. Ah, ja. Fick du en fluga i kaffet? Nej, en skabagg. hemska saker. Oj, nu dör jag. Snart kommer den ut här så börjar det dig upp. Så. Ja, så blir det ett monster. Du blir en hybrid som ja. i, The Human Fly. Mm. Um, jo, förresten, Kenneth. Ja. Jag är ju nu kurssekreterare i Bara uh -huh. På nåd av Parasynsbyråd uh -huh. Och Parasynsbyråd håller på med kursverksamhet Och jag håller på att försöka sätta ihop de här kurserna uh -huh. Och ett förslag som kom från uh -huh. Henrik Konchin Och arbetsgruppen inkluderat mig Var att vi startar en filmklubb uh -huh. Och Conchin ville gärna starta med Avatar Och kanske eventuellt skulle man kunna förknippa det med några andra skifiläffor ja. För han ville gärna han ville ha en diskussion om, om, om fakta och nonsensvetenskap i förhållande till sådana här filmer. Aha. Jo. Och då tänkte jag på dig att det skulle kunna vara en intressant sån här dialog som du och Henrik Konkin skulle kunna ha. Det skulle bli just mörka höstkvällar, veckoslut i Baresund. Först tittar man på filmen och sen diskuterar man lite om vad som man så? Ja, mycket äter. Du tycker att det skulle vara en bra idé? Ja. Jag tycker också. Mm. Om du hinner få ut det så den 29-50 så pratar vi science fiction. Men vi pratar ja. inte på Karisdagen, på Karisdagen i Karis Men då pratar vi bara om att läsa science fiction. Ja, ja. Krävs det mera av att läsa science fiction än att läsa vanlig litteratur? Det var ju en intressant fråga. Kanske det borde vara en del av vår litteratur... Skola. Ja, därför att. Alltså, komma. finns det inte något annat att läsa om än, än science fiction? bubblad. Nej, ja, just det. Okej, okay, nu kommer vi inte in till en science Det här kan vi hoppa på, men det som är orsaken till det här är det att jag vet att jag har bekanta som har sagt så här att, liksom, att läsa science fiction. Liksom, att, att, att, jag kan läsa ju läsa det. För det är ju inte sant. No. Ay, är det såna som, Finns det sådana så, så, Det är ju intressant. Det är ju bara fantasi Något hyperrymd och ge yeah, apparater som flyger snabbare än ljuset och någonting sådana saker och ting. Och då börjar jag fundera på den här saken. Ja, och och då då, då, då börjar jag fundera på det. Är det så att människor som läser science fiction en har, i deras tankeverksamhet finns det en del av fel? Eller sen har de en en, två celler mera som kan tänka utöver det, realist, det verkligheten som finns jo. i princip det är samma sak som med konstnärer som ser saker och ting på ett helt annat vis ja alltså, för, första för, för, frågan är att, för, om den här personen som säger att han vill inte läsa science fiction därför att det är inte intressant det som han läser Läser han då till exempel Dostoyevsky eller någon, någon annan roman? Ja. Det, det är ju inte heller sant. Det är, är ju det, också är det fiktion. Sen, ja. Är det sen mer realistiskt och mer verklighet det att, att uh, Midsommars... Mörders ja, Mellan Mellansta i England så har alla människorna dött redan åtminstone fyra gånger om man har alla de här, de här engelska detektivserierna där alla blir mördade hela tiden Hela att det, det. det ska hela, man läsa, det kan det bra Om om att någon Düsseldorf i Tyskland där alla rika har blivit mördade redan någon gång och det är alltid Klinte rätt upp då. Så att, på det viset liksom att, Vad är det? Nej, nej den som är, så här, och, och gillar science fiction det är en verklighetsflykt Nej, men det är du, inte ryska, det. Kan, jo det. Nej, det är för att i science fiction så kan du behandla gammal rysk, rysk science fiction på 60- och 70-talet. Vad var ett av de överlägset bästa sättena för de författarna som Sturjatski, vad heter han, Boris Arkadi Arkady, något sånt i alla fall. Så de hade möjlighet att skriva samhällskritiskt genom att använda någonting som inte är Ja, jo, på det visar jag, det är klart. Att du kan att för att få det ja, framåt. Ja, för att du tar en sak, att du, tänk om vi plötsligt blir utan med elektricitet. Hur skulle det påverka vårt samhälle? Mm. Där har du science fiction. Mm. Där har, att science fiction är folk i allmänhet i dagens läge sam anser. Science fiction med Star Wars och Golafas och Vilket är cool Men att det är inte det som är det <laughs> det. <laughs> <liksom>. <laughs> Nej, men det, men det är, det det är inte, första, med det. Men, det, men det är inte bara det, utan det finns också, <laughs> det finns också andra saker. Men de där ryska författarna som skrev det, de menar på att det var ett täckmantel för att få fram hur det var. De blev så eländigt också de, så att Det var också en, en verklighetsflykt Jag kommer dit ifrån det Men vad va är inte verklighetsflykt All litteratur är verklighetsflykt Du sitter tv ju. är ju verklighetsflykt ja. All litteratur är för sig själv Och mitt att läsa någon, någon vad heter nu, en, uh, Memoir så, det, All annan är verklighetsflykt Om man ser på litteratur på det viset Men, för mig, Ja romaner, är, romaner och sådana kärleksromaner då, Det förstår jag men däckare det och mord och sånt där det är inte något något det är inte varje dag det oh, oh, oh. <laughs> nu vet no, ja. du nu vet du <laughs> vi skulle ha vi ha diskussion <laughs> Sorry, men jag har inget mm. att säga science fiction ja mm. nej ja, nej, nej liksom, för, men för vi, mig ja, jag ser inte för den delen jag tycker att liksom, science fiction kan fungera hemskt bra som en sån här... Medel för att på allvar fundera över vad mänsklighet är. Därför att teknologi håller ju på att ändra vår verklighet hela tiden. Alltså här sitter vi med våra mobiltelefoner ja. och bla bla bla. Och, det där, och, och sen just det här, om jag tänker på någon helt såna klassiker som till exempel han som skrev den här Solaris, vad hette han nu? Den där ryska... ryska... Stanislav Lem Yes, uh -huh. ja. Så den här Solaris, det är ju helt otroligt. Alltså, det är ju inte, poängen med den storyn, Solaris mm. är ju inte det att man är uppe i rymden och man är i den och den rymdapparaten eller vad som helst, utan poängen med den är att, vad gör du om dina tankar blir riktigt, liksom att om du har någon minnen eller tankar vad gör du om de där minnen och tankarna blir konkreta i världen? Mm det är, liksom, det är mycket, jag tycker det är mycket djupsinnig filosofisk fråga och, ja, och psykologisk fråga. I princip är det ju också på det viset så intressant därför att om, du, om, man, om man kan säga si att alla dina tankar är det, i princip så kan du säga att du blir mentalt störd för att det som du fantiserar det ser du. Och hur blir det om det verkligen är på det viset att, om du, att i princip så, science fiction kan och är som litteratur sett en väldigt fascinerande för det är enda, enda litteratur litteraturstilen där du kan ta en massa saker och plocka in dem i något utan att, fråga, utan att personen i sig själv ifrågasätter att de skriver. Att han har skrivit någonting så här då. Ja, eller något så här. Just att just that, att, ja, att, ja, att mm. han kan, mm. Och sen börja gräva i det. Kan mm. du göra det med någonting av Chief Inspector Moore, så att han plötsligt, så, alla så mördare så. Mm har du, sex alltså, nu, nu måste jag nog säga att nu tycker jag att man kan bearbeta samma frågor på annan, annan, ist, annan genre lika väl, men, att, men, men det där, uh, åtminstone i science fiction så är det just det här att man kan, man kan liksom man kan nog puffa gränserna på ett visst sätt såsom, så att det liksom blir sådana här extrema möjligheter som man sen, alltså så som jag ser på det, nu ska vi nu titta på det här vad om det var så här, hur skulle vi hantera det, hur skulle människorna Skulle människorna bli vilddjur? Mm. Skulle de ta liv av varandra? Eller sk Hur, skulle Hur skulle man fungera? <kör> så det, det men, men det där, ja. Jag, jag borde nog inte vara den där science fiction-pålaste på. Jag är inte någon som är helt förtjust i det. Men, men det där, jag förstår den där jag delen. Jag har ju ett, inte allt just det något, något intresse för det. Mm. Jag, jag ska hellre på gamla historier. Om man nog kan prata om någon mm. serie som går nu. Så, men det är ju det som, som alltså... går om Adams... Tänk nu på ja, det att, att, att något, med, Någonting som, det, det nu, något som nu Anses vara historiskt Kanske var en annan människa Science fiction Några hundra år ännu tillbaka i tiden mm. Mm. Alltså det är ju mm. Sen liksom, som är ganska nära science fiction Om man tänker så Jag läste en, en, en artikel om en kvinna Som Som, som berättar att hon mår Så helvetes dåligt Och för att klara igenom sina bekymmer och allting Så, så berättar hon för en psykolog Att hon har byggt upp på sig ett andra jag. Jo, just det. Ja. Att hon är mm. två personer. Ja. ja, det är ju Och intast... där lever hon in sig andra. Och så menar hon på att är jag sjuk i huvudet eller är dum i huvudet eller är jag... håller jag på att bli riktigt babba på så, kariska. Så svarar den där psykologen att nej, det är jättebra att hon fantiserar och att hon har det sådär. Då klarar hon sig. Mm. Genom mm. det vardagliga också. Så det, det tyckte jag var hur det är ja, Och det är ju sant också med tanke på teater. Alltså det att människor tycker om att uh, få spela en i rollen. Ja, att, bara, bara i någon annan. Ja, samtidigt som är så modernt nu de där rollspelarna som de har överallt. <här> så du har min mun uppe där. <här> Mikrofon i munen. Så flyger nej, flugorna är in det flugfångar <fungar> Flugfångare det är bie. Flugsnappare. Flugsnapparen ja. flugsnappare. Där kommer det en svartvit hej Hejsan. Vad heter tunnel så här då? Dorius. Dorius. Men det är inte Dorius. Inte egentligen finsk. Han är i diket i botten. Vad sa du? Han är bara en bikke och man. Jo. han tycker om att simma för det så har ett för honom så. Eller henne. Tittar att hon och står hon. Hej kulta. Hej. Pratar du finska? Ja, hon är, hon är finska. ah Jag bo ut så med att ja. i hemmet igen, då är det alla svenskar förstod också så vi sa. Ja, vi får se om, vi får, om jag får fast henne sen. Mm. mm. Du får lure den av med någonting. Nej, men det är ju det att den ska inte bli... Den ska börja lyda. <laughs> mm. Jo, jo bevars. En hund lyder inte. Åja, man får den nog. Jo, det ja, måste man. Jag måste mm. Det är för här i solen. Nej, det är skönt. Det är skönt, vad Det är, är att Jag skulle liksom bara, som jag sa, jag blir stirrig. Ja. Tänk bara, det var inte så länge sedan som vi satt hemma hos... Kenneth som tittade ut genom fönstret och oh, det så kom det snö du... <laughs> aj vits den tiden hönskar jag aldrig tillbaka jag, ty Men, jag tycker så här skulle det kunna vara nu här till julaftan Nej, till, vi säga, till juli och sen skulle det kunna bli varmt <laughs> och sen skulle det kunna vara, sen skulle det kunna vara juli, augusti, september och sen skulle det kunna bli så här till december mm. och så skulle det bli varmt igen Fast det måste jag nog säga att om det skulle vara så som det är liksom evig sommar nästan så inte det sen när det är december så inte det är så här utan det är torrt och äckligt, shitigt och klibbigt Jag tror inte att vi skulle orka med så mycket ja, vi ska så med. Jag måste faktiskt medge att jag tycker om torra gräsmattor som man vet att det inte växer någonting som är brun brända så man vet att man Nej, behöver inte klippa det. dem och ingenting och det. Bästa med gräsmattan är när det är så torra att det sticker lite fötterna när man går på den för att så vet it, nu sparar jag igen lite bensin när jag behöver gå här fram och tillbaka i den här timmen. Så är, Men det, då är det ju nästan som om du skulle vilja bo i ödemarkerna någonstans i, i, i Texas eller något. Nej, Kanske där, Arizona, det finns... är liksom nej, det bästa filmet. Nej, Phoenix nej, där, där, dit våg inte flytta för där därifrån blir man ju utkastad så fort poliserna går förbi. Ja, det stämmer nog. Särskilt när man ser ut som du. <skratt> och i Texas-filmet det var där, för där finns det skallarormar. Ah, jaha, <skratt> det är <visste> jag. Ett av dem där som man ser alltid i här Texas-koboy-film när man rider, så ser man och så åker det ner och så ser man en skallarormar så ringlar in och steg. Men det där är ju fiktion. Sånt idag. Sånt idag Jag väntar bara på rådjur Ja du, du brukar hålla till där och det hållet Medan kommer det kommer älgarna Aha. De brukar komma nu, nu så här dags just så kommer mm. det ut Tre älgar har vi där på den där änden Vet vad du ska följa med med hunden? Är de där? No. Nå. Nå Festingarna Jo, fästingarna, hon, hon har nu såna på sig. Och sen, man måste själv också se att man inte får något. Ja, det var det jag tänkte på här. Det finns då. Rita varje kväll plockar hon ett sina kattor. Håll Ja, det finns äh, sådana. Ja, det finns sådana. Det kom genast ja. genast. ja. Det är av de första Nej, vi har, som... Vi har såna Jag vet inte om det hjälper, kan... men vi har sådana fästingsband runt, hun, runt det här vad heter den, halsen på... Var ja, det nog bra ja, de, satt, de satt en sån här runt hennes hals igår och, och hon blev så irriterad av den att det gick inte. Hon är, lite, hon, hon är nog hemskt känslig på allt. Alltså, hon luktar allt, hon hör allt. Hon är jättesyla. Vad är det där? Är det flygplan? Det är flygplan. Eller? Det är nog flygplan Den där, ja. ja den, ur, den är för den är... lågt nere. Så. Ja. Och det andra som är där bredvid så det är månen. Och sen det? lite bredvid det här gröna, det är en björk. <laughs> nej men jag, på riktigt, jag har nog någon sett någon satellit också. Ja men då kan du, då passerar inte den på det där viset så Nej Nej, nej, nej. Det ska vara mörkt då. Mm. Jag vet inte vad det ska vara men det där var nog ingen satellit. Det ska ha en men det törst. var UFO. Det var UFO. Ja. Mm. We come in peace. Har ni hört denna gjort om, om denna marcianerna som landade i Eknes på denna, vad heter denna, på Esso det var Esso på den tiden, de landade där. Jo, verkligen. Och så, ja, och så, landade, så stiklade de ut och det var mitt på natten det här de var någon två, tre timmar på natten Allt var helt, som Eknes, så, två, tre timmar på natten så hände det ingenting. Inte ens gatterna går ut på denna. Ja, det kan de nog säga. Det gör de. Så landade den där och så gick de fram till den här, land. vad heter nu? i den här, här lådan som stod där, vet du, och så, här, så Gick de fram där och sa Ta mig till er ledare. Johan jag... att... sa. De stod, de, stod de stod helt stilla bara den här, vet du, jordmänniskorna stod bara så på den här. Liksom. Så sa den på nytt. Ta mig till er ledare. Men det är ingenting hände. Så de vågade att börja mocka upp sig och tänkte att de var så robusta. De stod där bara hela tiden på stället och rörde inte min heller. Så de flög, hoppade in i och flög hem tillbaka dem. Så när de kom hem berättade de att jorden kan inte vara invaderat. Nej, nej, Men så hållade att, att vi oss där. Vi träffade på två stycken. Vi de, de var såna här fyrkantiga. Och så hade de någon som såg ut siffror på det här viset. Och så hade de världens längsta könsorgan i öra. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Rosie vad tror du det var? Eller Rosie. Vad var det? vad för fan, don't get det. Bärn längst att köra. Don't med bensinmackarna Det är ju så där pumparna. Jag tänkte på elektriska liksom den med bensinmackarna bensinpumparna. Nu får han som segut som siffror. Ja ja. Nå ja, ger det. Hej, på morgon. Det ser ut som att Och ni ska vara komiker. Jaha. Ja, ginge komiker. du ska försöka vara rolig hela. Ska jag det? Det visste jag inte. Jag tror att det blev bara så automatiskt. Nej, vi att vi kom överens att vi talar skit och till alla klor. Jo, så var det, ja, det ju det, gjorde, ja, ja. det var du som skulle och så, få lära ordet så är och så, viktigt och vi la... bara pratar skit. Ja, bryta sen så. när det verkligen spårar ur. Ja, ja Men det skulle ju funka om man hade lite mer av Västra Nyland med sig. Jo, nej, det så, var det. Men liksom. det är liksom att Västra Nyland... Det kan man ju alltid ha talt från Västra Nyland heller. Nej, det är inte så. Kanske nästa gång ska vi jag läsa... läsa. Västra Nyland är ju väldigt effektiv på det viset för att det är ju som potensmedel så det är det väldigt bra. Som vad då? Potensmedel. Västra Nyland som potensmedel? Ja, du har ett mått förstö... stånd på den så vinderbinder i västens så är det västens då vad som helst. Nej, jag gammal vitsen. Du är lika gammal som jag den vitsen tror jag. Ja, ja. Fast på den tiden har västens mycket större. Men på den tiden har ett kararna mycket större. <laughs> ja, än den... No, det beror oh. på den tekniken. Ja just så. Vilken teknik? Uh, där har vi en teknik <laughs> som du inte har lärt. Det, <laughs> <laughs> det är inte någon gång med science fiction. Nej det är ingen science fiction det. Nej det är precis han ålås enkel så får man sätta sig ner och på Star Wars. Nej nej är ja, det är viktigt att du säger det till slutet att det där var en vits, att vi inte alls... För liksom... ni märker att ni fattar inte alls om man berättar något roligt. Nej, jag tror, jag är det Nej, jag tror att du ville bara, du ville bara liksom... Ja, nolla mig gärna. Försäkra dig om att ingen faktiskt tror att det är så hemma hos dig. Ja, men hur det är hemma hos oss, så det kan tala om. Burhan flyttade med sin muslimska familj till Karis några år innan barnen som idag är vuxna började skolan. Hans egen dotter behövde aldrig bära huvudduk men han har förståelse för traditionen och anser att en bestämmelse som bjuder, förbjuder huvuddukar i skolan är galen. Vad är det problemet egentligen? Det här är kloka ord. Vad är det problemet egentligen? Huvudsaken är väl att man är duktig i ämnen och lär sig saker i skolan. Mm. Om någon bär en duk kan väl inte spela någon roll. Det skadar ingen. Folk skapar problem där det inte finns. Mm han frågar sig om ett förbud mot huvududkar är ett småstadssyndrom som var fram till. Och tecken på att man inte får sticka ut i en liten stad. Konstigt att det inte finns problem med det här i Helsingfors. Mm. Men det finns massor av problem med det här i till exempel Paris. Ja just det, Frankrike skulle ha ju helt mm, Den har varit jag. ja. Men där tror jag sen igen att, Paris, att vi har lite proportionsskillnader där. Paris har helt andra bekymmer. De har ju liksom, för det här är det ju inte bara det. Att det är ju inte bara, ska vi säga nu, liksom det här om då folk, folk missbrukar det på ett helt annat vis än här. Mm. Här där alla känner alla liksom på det viset. Att liksom att i, alla vet ju vem alla är här. Mm. Utan någon järvans funderingar. Liksom liksom lite skillnad, det är lite större kylna Det är, så, jo, jo, det är så, ungefär samma sak det Som när de här pojkarna som går omkring Med de här hiphopbyxorna Och så här hippisarna bakfram Och de Och det har låts vara såna New York gangstar och, och Så, så skulle man släpp löst Någonstans dit till en South Bronx eller något sånt, Så skulle de väl skita på sig hela bunten Och få hem till mamma utan något liks med att det ändå som man så när man går här och säger jo, jo, så har man ett smycke där runt där det står Särstebörs i 490 på baksidan. Jo, men då blir det väl jo, jo. bestämt att det alltså så får de par dukarna på honom vill. Och det tycker Och det tycker jag också. Ja, Helt i princip om om inte om, det, om inte du ska få ha dukarna så skulle man inte kanske heller få ha ett kors. Nej. Som Nej. häng hängs mycket. Ja, men det är ju det princip, är det ju som så att det är ju inte att det som är bästade det här är det att man de tog inte som ett religionsbeslut. Mm. Att man tog det som ett beslut bara att man får ha dukat på för att det är, liksom, att det är ändå en, en tradition och en sed. och liksom den här. Det som är löjligt sen är de här ungarna sen som omedelbart börjar kommentera. Där får jag ha varit på innan jag går. Ja, ja det är, men det är bara en svensk. Ja. Så att tar problem nu. Fan, finns det viktigare? Ja, alltså, det, det kan vi ju avsluta med nu. Vad tycker ni nu när vi alla ska bänka och är väl och se på det stora bröllopet i Sverige? Vilket bröllop? <laughs> där var svaret. Jag gjorde några svenskarna, sorry. Jag vet jag är dum här. Det kommer direktsändning i tv. Det har jag lär med att visa. Samma dag, direktsändning. Var då? När då? Och när, när ska man gifta 17 då? 17-19, vad var det? Juni? Juni. Herre, du, vem sitter och sipar någon något här och gifter sig? Magnus och Gösta gifter sig. <laughs> Lika så. Daniel Westling. Blivande drottningen Jag skulle hela tiden, hon är andra gifter sig. Hon är Hon som inte har någon med vad. Ja. Madeleine. Mm, den stora. Den. Alltså det var ju han. Jätte, han. jättebra att den där bruden som satt in och bränd honom. Den där Jonas Bergström. <laughs> norska flickan. Det var en norsk flicka som bränd honom. Ja. Att, att han hade läggat med henne. Hon var förlovad med Jonas. Med Madeleine. Brunnen, inte de intervjuade Victoria roka sidet det i tv. Så, ja, så inte du annars att... intresserad? Nej, nej. Nej, inte så mycket. Det är nog bara rätt och slös Ja. <coughs> så, så, så jag är tröst för Madeleine vad det enda som Victoria svarar på den där. De skulle ha fram det liksom. Ja men liksom, herregud. jag tycker du, att sa hon att han hade handen på, på Daniel så här hela tiden. Mm. Men vet du vad? Jag tycker den är så satans löjlig Jag måste löpa någon sån här. Är dans... Herregud. Vilket liv det, var det om att... <laughs> så började jag tänka på det South Park-avsnittet som de hade här för en tid sedan oh när de hade här och vet du om att varför det var att de drev med Tiger Woods det kom ett nytt golfspel där man, när man hackade på varandra För att det var Malin och Tiger som hackade på varandra så mycket som han. de Oj då. det var val Ja, nu är det dags, <laughs> solen går ner <laughs> mm. och, och Nej, det var liksom, det jag tycker det är så otroligt löjligt att Vad ska man gå och rota sådana saker till? Varför ska de behöva skriva sig en massa tidningar och sån sådana saker? Ja, no, men vi, vi kan låta Victoria och Madeleine ta hand om sina egna öden. och, och, och det där. De som vill titta på det, titta på det, och de som ja, inte tittar inte.